Thank you. And Köszönöm a hallgatókat! Jó estét kívánok minden korosztálynak, és sziasztok azoknak, akik a közvetlenebb köszöntést is szívesen fogadják. A Magyar Óra adását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás a New Brunswicky Radgers Egyetem stúdiójából. Műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk 5 és 6 óra között a 88,7 rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha keresőbe beírják, hogy Radgers Rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra kukacjahu.com, illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk mindig észrevételeiket a műsorral kapcsolatban. Ma április 22 -e a Csillák és Noémik névnapja van. A ismertetés után híreket hallhatnak, majd egy interjú következik a mai műsor telefonos vendégével, Hules Endrével, íróval, rendezővel és színésszel, a jövő héten New Yorkban bemutatásra kerülő filmjéről, a halálba táncoltatott leányról. Amint mondtam, a beszélgetés telefonon keresztül bonyolítom, amihez előre is kérem, hogy szorítsanak, hiszen általában. Ilyenkor, ilyen alkalmakkor gyakori, hogy a technikai hibák tömkelleges zúdul a nyakunkba itt a stúdióban, de nem is szaporítom a szót. Ma is, mint mindig ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi le sport és természetesen sok zene. A nyitó szám a Motiva együttestől hallották, most pedig Back to Black száma következik őszintén és egyszerűen. A most pedig hallgassák meg a mai hírcsokrot, amit összeállítottam önöknek. A gazdasági minisztérium azt javasolja a kormánynak, hogy minden vezetékes és mobiltelefonálást, valamint internetforgalmat adóztasson meg. Matolcsi tárcája 40-50 milliárd forintot is reális bevételnek tart a sarcból, amely a végfelhasználókat sújtaná. Orbán Viktor kormányfő még elfogadásuk előtt ki akarja kérni az EU, vagyis Európai Unió véleményét a kormány által tervezett megszorításokról, köztük a sárga csek adóról, ami a minisztérium szerint 250 milliárd forintot is hozhatna az államkasszába. A magyar távirati iroda munkatársai levélben fordulnak a magyar médiatanács elnökéhez, a függetlenség elveszítése és a megfelelő munkafeltételek hiánya miatt. A petícióban, melyet 128 magyar távirati irodai munkatárs munkavállaló írt alá, kérik a médiatanács elnökétől, hogy legyen partnerük a hírügynökség függetlenségének visszaszerzésében. A pár héttel ezelőtt posztjáról távozó Schmidt Pál köztársasági elnök utódjára május másodikán 10 órakor lesz szavazás a parlamentben. Közölte a házbizottság pénteki rendkívüli ülését követően az MT-vel, Altorjai Anita, az országgyűlés sajtófőnöke. Az LNP és az MSZP bolykotálja a szavazást. A jobbik részt vesz ugyan, de nemmel szavaz a Fidesz-KDMP jelöltjére Áder Jánosra. A terrolerhállítási központ azért jött létre, hogy a magyar emberek biztonságát garantálja. Ennek minden jogkörébe tartozó eszközzel maradéktalanul eleget tesz, és a jövőben is ennek mentén végzi tevékenységét, közölte a terrolerhállítási központ pénteken az mt vel reagálva a New York Times internetes oldalán előző nap egy blogban megjelent az Új Magyar Titkos Rendőrség című írásra. Annak szerzője Kim Lane sepéle a Princeton Egyetem tanára szerint kevesen veszik komolyan a terörerhalítási központot, de ez nagy hiba, mert a központ a jelek szerint Orbán Viktor miniszterelnök saját titkos rendőrségévé válik. Átvert szikora Ezekkel a szavakkal kezdte történetét Berik Kalman, amerikai rendezvényszervező. A férfi elmondása szerint az Ergo az Ergo együttes április 25-től 30-ig vendégeskedett volna New Yorkban. Négy fellépés vállalt, amiért összesen 3000 dollárt, vagyis 660 forintot plusz szállást, repülőjegyet kapott volna. Szikora Robert azonban menedzserén keresztül két nappal ezelőtt lemondta a tengeren túli turnét, és még az sem érdekelte, hogy repülőegyeiket, összesen öt darabot már megvásároltak. Szállásukat lefoglalták, a klubokban kaukciót fizettek, hirdetéseket adtak fel, sőt, elővételben már értékesítették a koncertre a jegyeket is. Most pedig indul a katona, én nem indulok sehova, de ez a következő szám címe, ami az Ergo együttestől fognak hallani pontosan ezzel a hírrel kapcsolatosan jó szórakozást ez az Ergó számhoz. A mai vendégünk egy uh, filmproducer, színész és uh, író, forgatókönyvíró író, és egyben Hules Endre Magyarországon született és nevelkedett. Tanulmányait tekintve a híres Budapesti Pince Színház keretein belül végezte, ahol zenét tanult, komponált, színpadi darabokat írt és rendezett. Számos darabban nem csak mint író és rendező emelkedett ki, de mint főszereplő is. Kules Endre rendszeresen képezte magát neves külföldi színi iskolákban, mint például a Lengyel Grotowski Színész Laboratórium, vagy a német Eugénio Barbara Nemzetközi Színész Akadémia. Mint filmrendező Magyarországon és Amerikában is diplomázott és kamatoztatta tudását, szakmai gyakorlatát. Kules Endre neve és munkássága ismert az usa Kanadában, Angliában, Franciaországban, Németországban, Szlovéniában, Bulgáriában, Hollandiában és Ausztriában. Hules Endre és filmjei számos filmfesztiváról hozták el az első díjat, közönségdíjakkal és szakmai elismerésekkel új rendezői, mint színészi munkájáért. Hulas Endre 2011-ben magyar-kanadai-szlovén kóprodukcióban készített filmet, melynek címe a Halálba táncoltatott leány, melyet Zsigmond Vilmos és Honti Zoltán fotografáltak, ez a film, ez a produkció sikeresen indult tavaly a világ A nemzetközi közönség lelkesen fogadta az azonos című magyar népballada ballada allegóriájára épülő film emigrációval és megbéli foglalkozó történetét, valamint a magyar népzene és néptánc hatásos használatát. A film elérkezett Amerikába is. Az elmúlt hetekben vetítették Csikágóban, Ohioban, ebben a hónapban vetítik Los Angelesben, és jövő héten csütörtökön így New Yorkban is. Kedves hulles úr, üdvözlöm, és elnézéssel egy kicsit hosszúra nyújtottam ezt a bevezetőt, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat erre az interjúra. Én is Nos, még mielőtt azért bármit is kérdezek a hallgatóknak, el szeretném árulni, hogy a műsor végén a programismertetésnél a filmbemutatóval kapcsolatban az összes információt le fogom diktálni, de azt hiszem, ugorhatunk is rögtön bele a kérdések tönkellegébe, vagyis hát amennyire az időnk, te, időnk engedi. Megkérdezném, hogyha rendező úr elmondaná, hogy miről is szól a filmje, tudna egy rövid összefoglalót adni a hallgatóknak két Csinálásként. A olyan két testvés története, akik egy tancsoport egy Magyarországon egy néptánccsoportnak voltak a vezetői, amíg az egyik még a katalista térában eltűnt, és. 20 évig nem jelent meg a múlvadában. Majd 20 év múlva visszatért és az itt a fiatal a társadalban találja ugyanazzal a csoporttal, azzal a lányjal él, akiben mindképpen annak idején szerelmesek voltak, csak annyi változott, hogy a az állami dotáció is megszűnt a szocializmussal, tehát a csoportnak nincs pénze semmit, szintén színpadra állítani. Az idősebb testvére, aki Amerikába távozott, nem tudott nyilván, mint magyar műtáncosok megélni, tehát produkciált belőle, és nagy komerciális regű műsorokat lett a promótere a világszerte. Na most nyilván a, a logikus következménye ennek az lett volna, de az lesz, hogy a magyarországi testvér megkérje az Amerikába szakadtat, hogy segítsen egy szintvali produkciót összeállítani, és ez a halálba táncoltatott leány baladájára épülő darab, ami egyébként az utolsó sikerük volt, amikor még együtt volt. Na most innen, innentől kezdve természetesen már semmi nem úgy megy, ahogy az ember elvárná, mert mint kiderül az idősebb testvérnek egészen más és okai volt a mint amit eredetileg sejtettünk, és innen kezdődnek a badalmat. Értem, azt hiszem, hogy ez mindenkinek kicsit felcsigázza az érdeklődését, de uh, egy másik kérdésem az lenne, ami talán másoknak is az eszébe jutna, hogy mivel ön játszott a főszerepet és ezt is ezt, uh, és az egyik főszerepet, ha jól, ha helyesen uh, fejezem ki magam, hogy uh, milyen apropóból és hogyan született meg ez a történet? Uh, ez uh, volt valami személyes indítatása? Uh, hogyan, hogyan alakult ez ki? Hát a történetnek van személyes indítatásom, mert uh, az ember nem akarná elmondani egy történetet, nem izgatná őt is, hogy oda, uh, a történet szól, és azok a kérdéselemük, amiket a történet kesseget. De ez a történet nem az én élettörténetem, az, az, a film, az a történet, amit a film elmond, így nem történt meg. De részleteiben igen, tehát uh, a valóságból épül és vagy velem, vagy valakivel, akit ismerek, vagy nem láttára, majdnem minden részlete megtörténik. Az indíttatás az tényképpen onnan indult ki, hogy az eredeti feladatom az volt, hogy egy táncfilmet csináljak a Halálba táncoltatott leány baladája alapján, és mikor leültem, azon gondolkodtam, hogy mi érdekel ebből engem, azt arra jöttem rá, hogy ez az egész ötlet, hogy hogyan lehet valakit halábat táncoltatni. hogy, hogy nyilván ez, ez, ez nem olyan egyszerű. Hát, hogyha valaki nem akar táncolni, akkor az nem táncol. És utána rájöttem, hogy az egyetlen módja ennek az, hogyha ez a halálba táncoltatott személy beleegyezésével történik. Tehát ez tulajdonképpen legalább annyira öngyilkosság, mint gyilkosság. És ez az egész halálba táncolás az, ami érdekelte engem a dolog, ebből a dologból. Sajátom arra, hogy ezt önképpen mindannyian csináljuk kisebb-nagyobb mértékben és minden nap, ugyanis ez a, a kompromisszumokról szól. Arról, hogy, hogy hogy minden nap, minden cselekedetünkkel valamiféle választás előtt állunk, és valamilyen módon meg kell alkudnunk magunkkal, a céljainkkal, az eszményeinkkel, ha az egyik ember mellett kiállunk, akkor azzal elárulunk egy másikat, és így tovább, és így tovább. De van egy bizonyos pont, van egy bizonyos vonal, amit nem lehet átlépni. Illetve, hogyha az ember átlépi azt, akkor eladja gárkik el az ördögni. És ez a a ez az ördöggel való tánc, ami, amit hát, a szocializmus alatt is megértünk, és hát itt a kapitalizmusban is megélünk nap mint nap, ez ennek az összeütközése az, amire a történetnek a lényege, és hát nyilván mind a két testvér megjárta maga táncát különböző ördögökkel táncolva, és most ennek, az, ennek a, a két igazságnak az összecsapása történik és a filmek kapcsolatban lehet ugye azért uh, így kicsit egy dobozba tenni, hogy úgy mondjam, hogy van egy megcélzott közönsége ennek a témának ön szerint? van minden filmesnek a... a az, az, az éleménye, a véleményél, hogy a ki megnézni a és És ezképpen ezt ez, ez tapasztaltam is. Ugyanis uh, itt Amerikában olyan azoknek semmiféle magyar kötöttsége nincsen uh, is élvezték a filmeket. Az, az emigráció nem csak egy országból történik, hanem egy kisváros elhagyja az ember, vagy egy közösséget elhagy az ember, vallási közösséget, eszmely közösséget, vagy akár csak a, a, a maga, uh, azt a közösséget, amire hogy oda nagyon nehéz visszatér, és ebből a szempontból ezt ezt, ezt, érték, ezt, a, ezt a helyzetet, és ugyanígy ez a, ez a haláltánc, ez a megaltúvások, a, a kompromisszumok tánca, ez is univerzális. Egyébként a legjobb közösség Indiában volt nagy meglepetésemre, ahol több ezer személyes színházatot, a meg a közösség, és visszabeszéltek a képegmények, és valami elképestő módon edítéltek a pillanat, úgyhogy ezért nem a doldom, hogy, hogy fogalíthatjuk és mivel ugye a filmjében a zene és a tánc egy fontos elemnek tűnik megkérdezhetem, hogy a saját életében is a zene és a tánc ugyanilyen fontos szerepet játszik játszott? Igen, igen, ez, ez, ez nagyon így azt hát, Én ez is tegnap is pedig pedig és mindig is nagyon erősen támasztottam a zenére, amikor filmen dolgozom, általában a, a, a filmeket megvárják és utána teszik a zenére a már elkészült filmre, én pontosan róla dolgozom, én a zenére ládom a képeket, tehát a, nagyon erősen támaszkodom. a, zemére, a zemére Hát a pánc ebben az esetben nyilván egy alegyúja is volt, mert a az Alába táncokat leöntő története, ahol az őt megkísérti a Lányt és egyre több mindennel kísérti, meg amúgy Végy is elméri azt, hogy megkegye azt, amit két. A, ez is tulajdonképpen a, a, a saját életünk történetére vedett vissza. Akkor most azt hiszem, hogy a, bejátsszuk a filmnek a, azt a Ugye, reklámját, amit az interneten meg lehetett találni. Ha nincsen lenne kifogása, csak kettcsinálóként gondoltam, hogy bejátszom. <gül> Akkor most egy kis szünetet tartunk a beszélgetésben, és majd jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést. <gül> Steve, this is all wrong. Why are you here? have a great idea for a show. tudom mi stadionokat I was Julius. Fine. And again unless you can afford a better lawyer. nem A beszélgetést folytatjuk Hulas Andrzej rendezővel, színésszel és íróval. Hulles Andrzej Los Angelesben él, és volt olyan kedves, hogy rendelkezésünkre állt, és a filmjéről beszélgetünk, és kicsit azt hiszem, hogy az életéről is. A filmnek a címe A halálba táncoltatott leány, amely jövő héten bemutatásra kerül itt New Yorkban is. Nos, az első részében a beszélgetésünknek zenéről és táncról volt utoljára szó, és most még egy kérdésem lenne a zenével kapcsolatban, hogy milyen a zenei üzlése? Remélem jó. Uh, én uh, nem, nincsen, nincsenek különösebb fontos uh, illetve időről időre, egyképpen ahányszor elkezdek egy filmet csinálni, mindig újabb kutatásba kezdek, és mindig egy abba a zenést sikra szeretek bele, amelyik a film is szükséges, de egyébként én, én klasszikus zenészként indultam, de ugyanis szeretem a rockot, a, a, a népzenét, a világzenét bizonyos szeretem a kominkó zenét szerintem. Okay kemény és, és iszonyatos is ereje van um, és, és általában a jó zenét szeretem tehát ez, ez, nem, nem tudom, hogy az sem zenei gyűjteményem de egy kicsit spanyi és minden, a világ minden tájáról és világ minden Japánon át e, e, e, e. akkor gondolom, hogy most volt Indiában, akkor valamit összeszedett talán ott is Igen, természetesen, hát már elég jól ismertem az indi zenét bár egymás az, az Indiában személyesen de igen, hát ez is egy nagyon Most volt egyébként egy, egy, egy a Ravi Shankar lányat csinálta egy koncertet itt Los ami a, az indiai zenét egy, egy, egy, egy spanyol flamenco-vitárossal, egy, egy, egy citáron jártik, és akkor flamenco-vitáros meg kell vitáron is, ami elképesztő, hogy milyen módon összhangban volt a két stílus egymással. Van még néha honvágya, mert már egy jó ideje ugye, távol él Magyarországtól? Um, ezt, ezt nem, nem, nem, nem ismerem ezt a fogalmat igazán. Hát, uh, nyilván mert az embernek úgy van honvágya, mint ahogy a szülői ház is hiányzik időnként, de, de visszaföltözménk nem más szándékomban. Embereket uh, hiányolok, a családom egy jó része otthon, édesanyám, ugain. Uh. De ugyanígy hiányzik Párizs, mint város, vagy London, vagy Kyoto, szóval azt mondom, hogy én most már a, a, a világpolgár világ leszek, És mint művész, Amerikában vagy Magyarországon érzi jobban magát? Hiszen a film, ugye ez a halálba táncolhatott leány, ugye a forgatás történt Magyarországon is, azt hiszem Szlovéniában is. És és, és, Kanadában. és és Kanadában is. Tehát, mint művész, hol érzi magát jobban az alkotói készsége? Hol érzi, hogy jobban kijön. Én, én, én ugyanúgy, mint, mint ember, én is művésként is Magyarországon nélként fel, tehát nem tudok elszakadni ezekkel a hagyományoktől, illetve nem csak a hagyományoktól, hanem az élményektől, amik Magyarországon való felnökedésem során értek és, és formáztak. Uh, de ez nem jelenti azt, hogy én csak ott tudok alkotni, tehát én, én mindig ott érzem magam, hogy valahol a munka van, tehát ez, ez egy feligérelatív fogalom. A sors úgy hozta, hogy utóbbi a három filmen ez mind valamilyen módon, vagy magyar témával, vagy, vagy Magyarországon zajlott, és úgy néz ki, hogy az elkevetkezendő egy-két filmben is ez, ez így lesz, tehát Akár, akár ott vagyok, akár nem, mindig Magyarországon nem tudok elszökni És mi a véleménye a magyar filmekről? Szereti a magyar filmeket? Magyar Magyarországnak nagyon jó filmes vagyományai vannak, és, és én ezt ez ugyancsak ez nagyon nagy hatással volt rám a század elejétől kezdve, hát mint tudjuk, magyarok építették a Hollywoodot is, Fox Civil kezdve, aki a Fox civil indította el a George Cukoron keresztül, aki a paramount és így tovább. Uh, és hát akik Magyarországon éltek, azok közül is nagyon sok, sok jó film volt, tehát a Szabó Istvántól, Jansóig, mindenféle, Úgyhogy én, én nagyon büszke vagyok erre, ebből a szempontból a magyar uh, filmgyártáson. És uh, az ön véleménye szerint uh, mi a magyar filmnek a barázsa, amit ön uh, egy pár szóval uh, meg tudna mondani, hogy, hogy miért jó egy magyar filmet megnézni? Hm. Hát uh, attól függ, hogy jó a magyar film, mert azért maga is csak a um, Volt itt egy magyar film uh, fesztivál, pár ezelőtt uh, Los Angelesben, amit a USC-n, a uh, University of Southern Californian uh, uh, rendeztek, ahol akkor én is bentanítottam egy osztályt. És uh, a filmesek itt voltak, és volt egy ilyen nagy gyerekasztal beszélgetés, ahol elmondták, hogy, hogy a magyar filmeket azért el lehet külföldön, mert, uh, mert a magyar lélek az ulepokíthatatlan. Ugye nincsen, és ezt senki nem És természetesen másnap az osztályban a diákoknak az, az az első kérdése, hogy hát tanárunk mi az a magyar lélek. <hállt> és uh, és elgondolkodtam, és azt mondtam, hogy hát. Ha, ha valaki 20 éves, és még nem ért száz verset, nem tud fejből ezer viccet és nem próbálta megölni magát, akkor nem magyar. Hm. Ez valahogy egy annyira szélsőséges um, elemekből épült fel ez a magyar karakter, úgyhogy úgy mondjam, a, a, ami hát valószínűleg a történelmünknek is köszönhető, hogy minden teljes játszártsággal csinálunk. A, a törömöt is, a bánatot is, a szeretetet is, a gyűlöletet is. És, és ebből a szempontból ez egy teljesen egyedülálló, vagy, vagy nagyon elszánt kis nemzet, amit, amit nagyon nehéz. Ami, és ebből is pakad az, hogy akik elhagyják Magyarországot, azok uh, egy, egy, valamilyen módon könnyebb bolygóra Mert Magyarországon annyira, annyira kemény a, a ját, keménye, játszanak az emberek, hogy ehhez képest uh, bárhol megélték. Na most másfél éve voltam körülbelül Magyarországon, és mindenképpen meg szerettem volna nézni egy magyar filmet, és, de nem találtam. Napokig zarándokoltam, volt egy filmszínház, ahol, ahol meg volt hirdetve egy magyar film a hét közepén, és uh, azután az a filmszínház nyitott ki. És én ezt mm, valahogy uh, um, nagyon fájdalmasan érintett ez engem, és, uh, és uh, most mikor készültem erre az interjúra és olvastam néhány kritikát az ön filmjéről a Magyarországról, és uh, negatív kritikákat olvastam, és engem ez nagyon bántott, mert én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy végül is ön egy magyar filmes, egy magyar rendező, és egy alkotást készít, elmegy oda, visz egy stábot, és, és onnan szereplőket úgymond alkalmaz, és, és úgy lepocskondiázták, én úgy vettem ki ezeknek a kritikusoknak a szavából, hogy én ezt olyan egy olyan teljesen kétszínű dolognak tartottam, hogy Magyarországon nem is lehet magyar filmet látni, és ha végre, nem végre, de hogyha valaki csinál egy filmet, és erre áldozza az idejét és az energiáját, így szerintem megsértik. Mi erről a véleménye? Hát a, a film, hála Istennek nem ez volt az első bemutató, mert ez nagyon elkéserítőnek volt A világ minden táján nagyon jó kritikákat kaptunk, és nagy, nagy szeretettel fogadtat minket. Magyarországon ez megoszlott, mint minden Magyarországon. És voltak bizonyos kritikák, akik, amik hát, nem is annyira szakmai alapon, mint inkább sértődéses alapon írtak a filmről. Ugyanis a filmben vannak, vannak olyan témák, amik, amik mint mondtam, ez a két világban való élésnek az összeütközése is, és, és ebben a, ebből a szempontból nem volt szerencsés az a, a helyzet, hogy én játszott, az a, én szokom az Amerikába szakadt magyar, mert akár mennyire is próbáltam, mint ki kiegyensúlyult el két testvér közötti párbeszédeket. Magyarországon ezt többen úgy fel, mint fel, mintha az, amit a, az Amerikába szakadt testvér mond, az, az én személyes véleményem. lenne, amiről, amiről ami egyáltalán nem így van, mert a másik testvér is én írtam, tehát végül is itt két félredény összecsapásáról van szó, és ezért tettek, ők úgy döntöttek, hogy megsértődnek. Na most a, a történethez az is hozzátartozik, hogy a, a közönség egyáltalán nem találta ezt így, tehát ez csak a sajtóban történt. És hát a sajtóban is voltak olyan kritikák, amik egyértelműen pozitívak voltak a film, csak hát. Mondom, Magyarországon ez egy egészen másképpen ö, vetült vissza, mint, ö, mint a világ bármely más részén, és ö, ezt, ö, többen úgy szerették volna, hogyha csak az egyik testvérnek, csak a magyar testvérnek van igaza. Amit viszont ö, én nem engedhettem meg magamin. Mi a következő projektje? Mint mondtam, ez is magyar témával foglalkozik. Ez a az első repülőgépeltérítés története a halálba táncított leány egyik tetszítésén találkoztam egy idős úriemberrel, aki uh, mondta, hogy ő megírta a memoáriát, és nem szeretném elvesni. És kívülről az úriember az egyik résztvevője volt az első magyar gépeltérítésnek, sőt, hát a világon az első gépeltérítésnek, ami 56 nyarán történt a korodalom előtt, ahol hét fegyvertelen diák, ez a fiatal ember eh, elférített egy gyépet szobathelyre menett nyugat eh, németországban És történet egy nagyon eh, izgalmas és, és sok szempontból eh, humoros történet, ugyanis eh, ez a humor, ez a, a magyar eh, a szocialista rendszer és magának a szocialista rendszernek az abszolításából származik, ahol, ahol a, a Semmi, semmi nem úgy volt, ahogy az, az kinézett, vagy semmi nem azt jelentette, amit mondtak. És most készítünk el a forgatókönyv, úgyhogy most indulunk el a megtalálni a finanszírozást, és nagyon, nagyon izgatott vagyok, mert ez szerintem ez egy nagyon mérdekes fűnél alakulhat. Hát, nagyon sok sikert kívánok ehhez, és uh, sajnos időnk uh, e szalad, tehát a műsor végéhez közeledünk. Szeretném ennek még egyszer nagyon megköszönni, hogy elfogadta ezt a felkérést az interjúra, és uh, sok sikert a, a halálba adott leányhoz is, és a következő filmjéhez is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, viszont halásra minden jót kívánok. Köszönöm. Önök a Radgár Egyetem magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és lassan elérkezünk a műsoridő végéhez, így most szeretném önökkel ismertetni a helyi magyar programokat. Kezdem rögtön a filmbemutatónak az idejével és helyszínével, a halálba táncolhatott leány New Yorki filmbemutatójával. Április 26-án este 6 órakor a Long Island University Brooklyn Campusán lesz, a bemutató, tehát este 6 órakor, most csütörtökön a Long Island university Brooklynban. A cím: One, tehát egy University Plaza, Brooklyn, az irányítószám, aki esetleg be akarja tenni a gps be az 11201. A vetítés pedig a könyvtár épületében a 122-es teremben lesz. Esetleg aki telefonon szeretne érdeklődni erről a főn a telefonszám az 718 488 1338. Megismétlem, 718 488 1338. Ezután két magyar klubos program, New Magyar Klubnak a programja, tavaszi bál lesz május 5-én 6 óra 30-tól, a vacsorát este 8-tól szolgálják fel, a zenét pap, tivadar és együttese. Nem tudom, hogy ez egy együttes vagy ez egy szóló, de a szolgáltatja. szolgáltatja. Május 11-én családi vacsora este 6 órakor. Erről bővebb információm nincs, de azt hiszem, ahogy majd közeledünk a dátumhoz, talán majd a rendelkezésünkre fog állni a menü, telefonszám, esetleg hogy zenés műsor lesz-e vagy nem. Azon kívül, ahogy a hírekben már említettem, az április 28-ára tervezett Ergo koncert, amit én még a klubnak az oldalán úgy láttam, mint egy, mint egy élő eseményt, az a hírek szerint, amit fel is olvastam, az elmarad. És nem tudom, hogy a jegyeket, aki megvásárolta, visszaveszik-e, vagy esetleg, ha lesz egy későbbi dátum, azt elfogadják. Úgyhogy én azt javaslom, hogy a klubot hívják, a klubnak a száma, telefonszáma 732-545-85-19. És most... Uy, boza, meg szeretnék néhány sporteseményről is beszámolni Önöknek. Az elmúlt héten jó néhány magyar sportoló biztosította a hét a nyáron megrendezendő Londoni olimpiára. A női vízilabda válogatott, a férfi kézilabda válogatott, Nagy Péter súlyemelő, szász emese vívó, Cékus Eszter, Kis Szofi, szinkronuszó páros. Jelenleg 123 tagból áll az olimpiai válogatott, akikért izgulhatunk majd július végétől. Az NBA 25. fordulójának eredményeit is szeretném Önökkel ismertetni. Pénteken a Honvéd Siófokot verte meg 3-1-re, azután szombaton Zalaegerszeg kikapott otthon a Videótontól 0 2-re. Ferencváros megverte a Kecskemétet 2-1-re, és Pécs kikapott Pakstól otthon. Haladás Újpest 1-1, pápa 1-1. Ma vasárnap pedig a Győr legyőzte a diósgyőr 2-0-ra, a Debrecen pedig megverte a Kaposvárt 3-0-ra. Nos, kedves hallgatóink, azt hiszem a mai műsorban ennyit vért bele, ugyan még fogok meg zenét játszani, és kérem önöket, hogy jövő héten is hallgassák műsorainkat. A műsort Harkó Gyöngyvér és Sohár István fogja vezetni, ők szerkesztik is a műsort, és mint mindig örömmel csinálják ezt az idejüket rá. Úgyhogy kérem Önöket, ha tehetik, hallgassák meg őket. On the top of the hour, there is gonna be the voice of Ireland. Please stay tuned, uh, the Hungarian hour is almost over. Hölgyeim és Uraim, kellemes hétvégét kívánok még a hátralévő napra. És uh, búcsúzom, viszont hallásra.